Розділ дев'ятий. Повернувшись з плавання, Мартін Іден поспішив до Каліфорнії, гнаний любовною тугою. Коли в нього вийшли всі гроші, він найнявся на судно, що їхало шукати скарби. Але через вісім місяців марних шукань Соломонові острови були свідками розпаду експедиції. З матросами розплатилися в Австралії, і Мартін одразу ж перейшов на пароплав, що прямував до Сан Франциско. За ці вісім місяців він не тільки заробив досить грошей, щоб кілька тижнів прожити на суходолі, але встиг ще багато прочитати і вивчити. У Мартіна був допитливий розум. Одначе, крім здібностей до науки, його ще спонукала невгамовна натура і любов до руд. Граматику, яку Іден узяв з собою, він перечитав кілька разів, аж поки його свіжий розум цілком опанував її. Тепер він помічав, як неправильно говорять його товариші матроси, і набув звичку виправляти про себе їхні помилки. Він дуже зрадів, коли завважив, що вухо в нього стало чутливе, і взагалі розвинулося чуття мови. Усякі неправильності різали йому слух, хоч нараз через брак практики зривалися з в нього. Потрібен був час, щоб засвоїти всю цю примудрість. Покінчивши з граматикою, Мартін взявся до словника і щодня вивчував по 20 нових слів. Це було нелегке завдання. І стоячи коло стерна чи на вахті, він без кінця повторював вивчені слова та їх значення, стомлюючи свій мозок аж до повної виснаги. Він затято втовкмачував собі найважчі вислови, щоб призвичаїти свій язик до мови руд. Повторював їх тисячі разів. І одного дня був дуже здивований, помітивши, що почав говорити по-англійському чистіше і правильніше, аніж офіцери і ті добродії, що фінансували експедицію. Капітана-норвежця з риб'ячими очима примхлива доля зробила власником повної збірки творів Шекспіра, якого він ніколи не читав. І Мартін, узявшись прати йому білизну, дістав дозвіл користуватися прецінними книжками. Окремі уривки п'єс, які йому особливо подобались, моволі вкарбувалися в пам'ять. І деякий час увесь світ бачився йому у формах і образах Єлизаветинського театру. Юнак навіть думати почав білими віршами. У нього розвинулися слух і чуття до англійського слова. Хоч заразом він набув і багато архаїчного. Вісім місяців проминуло немарно. Бо за цей час Мартін не тільки навчився правильно говорити, поважно мислити, але й краще пізнав самого себе. Він смиренно визнавав своє неудство, але водночас відчував у собі великі сили. Завважуючи глибоку різницю між собою і товаришами, він був досить розумний, щоб зрозуміти, що різнять їх більше можливості, аніж досягнення. Те, що зробив він, могли зробити і вони, однак якийсь внутрішній голос твердив, що він здатний на щось більше. Мартін до болю гостро відчував несказанну красу світу і жалкував, що Руд не може милуватися цією красою разом із ним. Він вирішив описати і її велич Південних морів. Але раптом у ньому спалахнув творчий дух. І виникло бажання розповісти про це багатьом, а не тільки Руд. І тут з'явилася велика ідея. Він писатиме. Він стане одним оком з тих очей, що ними дивиться світ. Одним вухом із тих якими світ слухає? Серцем. Одним з сердець, що ними світ відчуває. Він писатиме все. Поезію і прозу, романи й нариси, п'єси, як Шекспір. От де його кар'єра і шлях до руд. Адже письменники – це велетні світу. І вони, запевно, вищі, ніж якийсь там містер Бетлер, що має прибутку по 30 тисяч на рік. І коли б захотів, міг би стати членом найвищого суду. Як тільки ця думка народилася, вона геть заполонила Мартіна. І вся його подорож до Сан-Франциско минула на часон. Він оп'янів від усвідомлення своєї сили і відчував, що може осягти все. Серед спокійної самотності Великого океану обрій його розширився. Спершу він цілком виразно побачив рут і її світ. Бачив його як щось конкретне, що можна брати до рук, повертати і досліджувати. Чимало було в цьому світі неясного, туманного, але він не звертав уваги на деталі. Він бачив цілість і знав, як її опанувати. «Писати!» Ця думка пекла його вогнем. Він почне одразу ж, як тільки повернеться. Насамперед опише всю мандрівку шукачів скарбів і це до якоїсь газети в Сан-Франциско. Рут він нічого не скаже. І вона буде приємно здивована, побачивши його ім'я надрукованим. Він може водночас і писати, і учитися. Хіба в добі не 24 години? Його ніщо не здолає. Він уміє працювати, і всі перешкоди впадуть перед ним. Йому вже не треба буде йти матросом у плавання. На мить, перед ним промайнула парова яхта. Є ж письменники, які мають власні яхти. Звісно, казав він собі. Успіх прийде не зразу. І коли б він спочатку міг заробити собі хоч на навчання... І то було б добре. А потім, пізніше, важко сказати, коли саме, як уже вивчиться і підготується, він почне писати великі твори, і його ім'я буде в усіх на устах. А найважливіше, далеко важливіше за все інше. Він доведе тоді, що гідний Рут. Слава теж гарна річ. Але заради Рут зародилася осяйна мрія. Він не шукач слави, а один з безтямно закоханих. Приїхавши до Окленда з повною кишенею, він знову селився в тій самій комірчині у Бернарда Хігінботема і засів за роботу. Навіть Рут він не повідомив, що повернувся. До неї вирішив піти тільки тоді, як скінчить нарес прошукачів скарбів. Відмовитись від побачення з нею було не так уже й важко, бо Мартіна охопив огонь творчої гарячки. Крім того, саме його писання мало наближувати її до нього. Він не знав, якого розміру повинен бути газетний нарис. І, взявши за приклад фейлетон на дві сторінки в недільному додатку до газети «Оглядач Сан-Франциско», підрахував, скільки там слів. За три дні безупинної роботи скінчив нариса. Але коли старанно переписав його великими кривулями, то випадково довідався з бібліотечного підручника стилістики про існування таких речей, як абзаци та лапки. Раніше він ніколи не думав про це, він негайно сів знову переписувати нариса, раз у раз заглядаючи до підручника, і за один день дізнався про будову літературного твору більше, як інший школяр за цілий рік. Коли нарис було вже переписано вдруге і дбайливо згорнуто в трубку, Мартін несподівано вичитав у газеті серед порад для початківців залізний закон про те, що рукописи не можна згортати в трубку, і що писати треба на одній стороні аркуша. А він порушив цей закон в обох пунктах. Звідти ж довідався, що першорядні газети платять не менш, як 10 доларів за шпальту. Отже, переписуючи нарису третє, Мартін втішався тим, що помножував 10 шпальт на 10 доларів. Результат виходив той самий – 100 доларів. І він вирішив, що це краще за матроську службу. Якби він двічі не схибив, нарис був би готовий за три дні. 100 доларів! За три дні! Щоб заробити такі гроші на морі, Йому довелося би плавати три місяці, а то й більше. «Треба бути дурним, щоб ти в море, коли можеш писати», – міркував він, хоч гроші самі собою нічого не важили для нього. Вартість їхня полягала тільки в тому, що вони давали йому незалежність і змогу купити пристойну одежу. А все це мало наблизити його до стрункої блідої дівчини, яка вчинила переворот у його житті і дарувала йому натхнення». Він поклав рукопис у великий конверт і заадресував редакторові оглядача Сан-Франциско. Гадав, що все одержане, редакція друкує негайно. І, надіславши рукопис у п'ятницю, в неділю вже сподівався побачити його в друку. Це чудовий спосіб сповістити Рут про свій приїзд. Тоді він у неділю піде до неї. Тим часом Мартін уже захопився новою ідеєю і дуже пишався нею, бо вважав це розумним, дотепним і скромним. Він напише пригодницьку повість для дітей і продасть її другові молоді. Пішовши до читальні, він переглянув підшипки цього журналу і побачив, що довгі оповідання там, звичайно, ділять на п'ять частин. Приблизно по три тисячі слів у кожній. Але далі він знайшов кілька повістей, поділених на сім частин, і вирішив писати саме такий довгий твір. Йому якось довелося служити на китобійному судні в льодовитому океані. Щоправда, плавання, розраховане на три роки, закінчилося через шість місяців, бо судно зазнало аварії. Хоч він мав уяву мрійника, навіть фантазера, але найбільше любив реальне. І схильний був писати тільки про те, що знав. Він добре розумівся на китобійному промислі і на основі свого досвіду почав змальовувати вигадані пригоди двох хлопців, героїв повісті. «Це легка робота», – сказав він собі в суботу ввечері. За день закінчив перший розділ на три тисячі слів. На велику втіху Джімові і неприхований глум містерові Хігінботему, котрий за обідом раз у раз пускав шпильки відносно літератора, що завівся у них в родині. Мартін мовчав і заздалегідь тішився, уявляючи собі здивоване обличчя містера Хігінботема, коли той візьме недільний номер оглядача і побачить там його нараз про шукачів скарбів. Настав жаданий день. Мартін схопився дуже рано і скоро був уже біля парадних дверей, збуджено, перебігаючи очима по сторінках газети. Уважно переглянувши номер вдруге, він поклав його на місце. Добре, що хоч нікому не сказав. Потім, розміркувавши, вирішив, що газети, очевидно, друкують удержані описи не так швидко. Та й нараз його не мав нічого злободенного, тож редактор певно спочатку порозуміється з ним листовно. Після сніданку він знову взявся до своєї повісті. Слова «так» і пливли йому з-під пара, хоч він не раз переривав писання, щоб заглянути до словника або до підручника стилістики. Під час таких перерв він по кілька разів перечитував щойно написаний розділ і втішав себе, що хоч і не пише тих великих речей, які вже зріють в ньому, зате знайомиться з правилами композиції і потроху привчається оформлювати і ясно висловлювати свої думки. Мартін писав, поки не посутеніло – а тоді пішов до читальні і, зарившись в купу журналів, сидів там аж до 10-ї години, коли бібліотеку зачиняли. Така була в нього програма на цей тиждень. Щодня він писав по три тисячі слів і щовечора заглиблювався в журнали. Силкуючись зрозуміти, які саме повісті, статті і вірші видавці ухвалюють до друку. Одне було ясно. Все, що написали ці численні автори, міг би написати і він – а коли б йому дали час, то написав би таке, що їм і не під силу. Натрапивши в книжкових новинах нотатку про авторський гонорар, він дуже зрадів. Але не тому, що Редіард Кіплінг бере долар за слово. А тому, що першорядні журнали платять за слово щонайменше 2 центи. Друг молоді, безперечно, журнал першорядний. Отже, за 3 тисячі слів, що він написав сьогодні, він матиме 60 доларів. Двомісячний заробіток на морі. В п'ятницю ввечері Мартін закінчив повість, що складалася з 21 тисячі слів. По два центи за слово – це 420 доларів. Непогана платня, як за тиждень роботи. Таких грошей він ніколи ще не одержував. Йому навіть нікуди буде дівати їх. Він натрапив на золоте дно. Звідси можна черпати і черпати. Він вирішив придбати собі дещо з одежі, передплатити силу різних журналів і накупити всяких довідників у якій йому тепер доводиться бігати до бібліотеки. І все ж, від 420 доларів лишалося ще чимало. Він довго сушив собі голову, на що б їх витратити, і врешті надумав найняти Гартруді служницю, а Меріен подарувати велосипед. Здавши на пошту грубий рукопис для друга молоді та накресливши план нарису про ловців перлів, він у суботу після обіду пішов до Рут. Її попередив телефоном, і вона вийшла йому відчинити. Від нього так і винуло на неї знайомим відчуттям дужості і здоров'я. Здавалося, що вогонь пройняв усе її тіло, розлився по жилах гарячим струмком. І, напоїна його снагою, дівчина аж затремтіла. Мартін почервонів, торкнувшись її руки і зазирнувши в голубі очі. Але свіжа бронза, якою сонце за вісім місяців вкрило його лице, заховала рум'янець. Проти шию ця бронза не захистила від того гукомірця. Побачивши таку саму червону смужку на шиї, Рут мухить посміхнулася. Але ця посмішка вмить зникла, коли вона оглянула на його одяг. Новий костюм, перший, зроблений на замовлення, справді був до лиця Мартінові. І його постать у ньому здавалася тончою і стрункішою. Крім того, замість кашкета в руках він тримав м'який капелюх який вона тут же веліла йому на і висловила своє задоволення з його зовнішності. Вона давно вже не почувала себе такою щасливою. Адже ця зміна в ньому, від неї, і сповнена гордості, вона загорілась бажанням допомагати йому й далі. Проте найпомітнішою зміною в ньому і найприємнішою для неї була його мова. Мартін говорив тепер не тільки правильно, але майже вільно, вживаючи багато нових слів. Правда, коли хвилювався і захоплювався, то знов починав вживати жаргонні слова. І часом ще трохи спотикався на недавно засвоєних виразах. Однак у цілому він розмовляв тепер і легко, і, що дуже радувало Рут, жваво і дотепно. Це нарешті знайшов собі вихід його природних гумор і веселість, за які так любили його товариші. Досі, бо він був при ній немов зв'язаний. Йому бракувало слів і вправності. Тепер він уже не розгублювався, як раніше, і не почував себе тут таким чужорідним елементом. Але все ж був дуже обачний, обачний у кожній дрібниці. І, полишаючи рут ініціативу в невимушеній розмові, сам тільки придумував її, ніколи не починаючи перший. Він розповів їй про свою нову роботу і про те, що збирається писати для заробітку, а заразом і вчитися. Але був дуже розчарований, не знайшовши в ній співчуття. Рут не поділяли його запалу. «Бачите, – сказала вона відверто, – література – це таке саме ремесло, як і всяке інше. Я, звісно, мало розуміюся на цьому, а просто висловлюю загальну думку. Адже ж не можна стати ковалем, не повчившись років зо три, а то й усі п'ять. Ну, а що письменники заробляють краще, ніж ковалі, то існує куди більше охочих до писання, таких, хто пробує писати. А може, у мене особливий хист до літератури?» запитав він, потай радіючи, що так добре сказав. І враз його буйна уява кинула на широкий екран усю цю сцену. А поруч – тисячу інших сцен з його життя, суворих і диких, брутальних і тваринних. Все це промайнуло перед його очима зі швидкістю світла, ні на мить не урвавши розмови і не порушивши спокійного плину його думок. На екрані своєї уяви він побачив себе і цю милу гарну дівчину. Вони сиділи одне проти одного, розмовляючи доброю англійською мовою. В затишній кімнаті, серед книжок і картин, де панувала цілковита гармонія і культура, де все пройняте яскравим, рівним світлом. А водночас спалахували і відпливали в темні кутки екрана зовсім інші сцени. І кожна ціла картина, а він глядач, що може дивитися, на яку схоче. Він бачив ці сцени крізь милої клуби сірого туману, що танули перед пасмами яскраго червоного світла. Ось ковбої в шинку п'ють вогня на віскі. У повітрі лунає непристойна, сороміцька лайка. І він теж з ними п'є. І лається найкрутішими словами. Тут таки, за тим самим столом. Чадять гаснички, стукотять фішки, ляскають карти. А от він, скинувши сорочку, б'ється з рудим ліверпульцем на баку сасквегани. А ось закривавлена палуба Джона Роджерса того похмурого ранку, коли вибухнув заколот. Помічник капітана корчиться в передсмертних муках, револьвер у капітановій руці бухає і димом. А навколо падають матроси, вигукуючи дикі прокльони, і їхні звірячі обличчя перекривлені від люті. Нарешті знову центральна картина, овіяна чистотою і спокоєм, осяяна рівним світлом. Рут розмовляє з ним серед книжок та картин, виблизькою рояль, на якому вона трохи згодом гратиме йому чути його власні слова. «А може у мене особливий хист до літератури?» «Хай навіть людина має і особливий хист до ковальства», засміялася вона. «Але перш ніж стати ковалем, вона мусить побути під майстром». «То що ж ви мені порадите?» – спитав Мартін. «Тільки майте на увазі, що я справді відчуваю здібність писати. Я не можу цього пояснити, а проте знаю, що це так». «Вам треба вчитися», – відповіла Рут. «Учитися, незалежно від того, будете ви письменником чи ні. Хоч яку кар'єру ви собі оберете, вам однаково треба вчитися. І не абияк, як, а систематично. Треба вступити до середньої школи». «Так», – Почав він, але дівчина перебила його. «Звісно, ви могли б в одночаси писати». «Я мушу», – похмуро відповів Мартін. «Чому?» Рут здивовано глянула на нього. Їй не подобалося, що він так затявся на своєму. «Тому що, коли не писатиму, то й нічого думати про навчання. Треба ж мені на щось жити, купувати книжки, удежу». «А, я й забула про це», – засміялась вона. «І чого вони народилися з готовим прибутком?» Ні, краще вже мати здоров'я і уяву, відказав він Гроші заробити можна, а от тих речей Він мало не сказав, ви не заробите Не заробиш Тільки не кажіть, тих речей не заробиш, вигукнула вона Це не красиво Він спалахнув і пробурмотів. Це правда, будь ласка, поправляйте мене завжди Я охоче, нарішуче промовила вона у вас так багато гарного, що мені хотілося б бачити у вас його ще більше Мартін став глиною в її руках і палко жадав, щоб вона ліпила з нього, що хоче А вона прагнула зробити його образом і подобою свого ідеалу І коли вона сказала, що в найближчий понеділок починаються вступні іспити до середньої школи Він відповів, що складатиме їх Потім вона грала і співала йому А він жадливо дивився на неї упоїний чаром її жіночності, і дивуючись, чому коло неї нема сотень обожнювачів, які б слухали її і жадали так само, як слухає і жадає він.